На цей час великий червоний корабель підійшов уже зовсім близько до берега. Плавно, велично входив він у бухту. Кілька шлюпок відчалили від пристані назустріч кораблю. З того місця, де стояв Блад, видно було, як виблискували мідні гармати, встановлені на вигнутому в формі пташиного дзьоба носі корабля, Є можна було розрізнити навіть постеть моряка, який нахилився біля переднього якірного ланцюга на лівому борці, щоб підняти лот. Чись сердитий окрик обірвав невеселі роздуми Пітера. А ти що в дітька тут робиш? Широко ступаючи, полковник Бішоп повертався, за частокіл, як завжди в супроводі негрів. Блад повернув до нього своє смагляве, золотаво коричневе від загару обличчя і вдавано чемно повторив «Що роблю? Виконую свої обов'язки». Підійшовши ближче, розлючений полковник помітив на лавці біля пораненого порожній кухоль і пальмовий лист, що прикривав йому спину. «Це ти посмів таке зробити?» На лобі плантатора вузлами здулись вени. «Я, звичайно...» – у голосі Блада почулося здивування. «Я наказав, щоб йому без мого дозволу не давали ні їжі, ні води!» «Вибачте, але я не чув цього». «Ти не чув, сволото! Як же ти міг чути, коли тебе тут не було?» «То як же тоді ви могли подумати, що я знав?» Про ваше розпорядження, промовив блад засмученим голосом. Я побачив, що один з ваших рабів знемагає від мух та спеки. Отож я й кажу собі це один з рабів полковника, а я полковників лікар, і мій обов'язок доглянути за його власністю. Тому я дав юнакові ковток води і прикрив йому спину. Щоб не пекло сонце, хіба я був не правий? Правий. Від у полковника відібрало мову. Заспокойтеся, пане полковнику, заспокойтеся, благав його блад. Ви накличете на себе параліч, якщо будете так хвилюватись. З лайкою й прокльонами плантатор відштовхнув його і, підступивши до піта, зірвав пальмовий листок з його спини. В ім'я людяності почав був Блад, але полковник люто обернувся до нього. «Геть звідси!» – заривів він. «І не підходь до нього, поки я не пошлю по тебе, якщо не хочеш, щоб і тебе обробили так само».